Əbəsə surəsi 42 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Peyğəmbər qaşqabağını töküb üzünü çevirdi. Yanına çorun gəlməsindən dolayı. Nə bilirsən, bəlkə də o təmizlənəcəkdir. Yahut öyüd dinləyəcək və bu öyüd ona fayda verəcəkdir. Ehtiyac hiss etməyənə dövlətliyə gəldikdə sən üzünü ona tərəf çevirirsən. Onun təmizlənməsindən sənə nə Yürə-yürə yanına gələn Və Allahdan qorxan kimsəyə gəldikdə isə Sən ondan üz çevirirsən Xeyr, həqiqətən bu ayələr bir öyüd nəsiyyətdir Kim istəsə ondan öyüd alar Bu Quran çox möhtərəm səhifələrdə Yüksək, tərtəmiz səhifələrdədir O, elçi mələklərin əlləri ilə köçürülür O mələklər ki, çox möhtərəm, çox mühtidilər Ölsün kafir insan, o nən Allah onu hansı şeydən yaraddı, bir qətrə dəyərsiz nütfədən yaraddı, ona biçim verdi, sonra onun üçün yolunu asanlaşdırdı, sonra onu öldürüb qəbrə qoydu, sonra da istədiyi vaxt onu dirildəcəkdir. Xeyr, insan Allahın ona buyurduğunu hələ yerinə yetirməmişdir, insan hələ bir yeməyinə baxsın, həqiqətən biz yağışı bol yağdırdıq, sonra yeri gözəl yaraddıq, belə ki, orada dən göyərtdik, üzüm və yonca, zeytin və xurma bağları. Ağacları bir-birinə sarmaşan baxcalar, meyvələr və ot yetişdirdik. Bütün bunlar sizin və hevanlarınızın istifadəsi üçündür. Nəhayət, qulaqları kar edən o dəhşətli səz gələndə, o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, zövcəsindən və oğullarından. O gün onlardan hər birinin istənilən qədər işi olacaqdır. O gün bir çox üzlər parlayacaq, güləcək, sevinəcəkdir. O gün bir çox üzlərə isə, Toz torpaq qonacaq, onları zülmət bürüyəcəkdir, onlar kafirlər, pozğunlardır.